Mă bucur imens pentru că am favoarea și onoarea de vestit de Cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi toți în seara aceasta. În același timp vreau să o măscăm pentru cele profunde și versurile care au pregătit timpul noastră pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Slujesc ca pastor al Evangheliei de 20 de ani la tine. cuvântul lui Dumnezeu de peste 30 poate chiar 40 Dar pe măsură ce trece timpul în sufletul meu văzând evenimentele care se desfășoară în jurul nostru se prezește o tot mai mare teamă responsabilitate față de chemarea pe care Dumnezeu mi-a adresat-o. Aceea de a vorbi, de a vesti cuvântul Evanghelie. De aceea, în cursul acestor întâlniri, am să deschid cuvântul lui Dumnezeu fără a menaja pe nimeni. Am să deschid cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să-L lăsăm să ne vorbească așa cum El ne-a fost lăsat de Mântuitorul nostru, de creatorul nostru. Cineva care a văzut imaginea de felipitație și afiși, m-a întrebat, Dar de ce n-a spus o poză din aia cu biserică, cu de aur? Că sunt atâtea biserici cu cupole de aur. Ați văzut? Sfărălui ce scâmbătaie sarului Fascină. Și i-am spus să de ce. Pentru că aproape toate bisericile cu cupole de aur pe care eu le. Pune, o să ajungă ca biserica asta din imagine. În ruine. Poate vezi ceva, nu se va întâmpla cu acesta. Facem un uh, exercițiu statistic ușor pentru dumneavoastră. Cine e cel mai în de aici, din sală? Cine are peste 80 de ani? E? Cine a peste 80 de ani? Între 70 și 80. este. Sunt. Așa e? Vreau să vă întreb. Școala de aici, din uh, sat. A fost plină vreodată? A fost. Câte clase mai sunt acolo? De la 1 la 4 Dar sunt clase separată sau în față? Toate partea în față într-o singură sată. Am predat o vreme, la am pe colegul meu la Ognița și îmi spuneau cei de acolo, directoarele acolo, acolo sunt o clasă Deci Aici au fost, în urmă cu nu mult timp, aproape 500 de lei. Trebuia să facă o ieșit dimineața și după amească. Noi acum avem fața întâi a doua și a patra împreună că nu destui da, populația crește dar diferențe imoresc oare ar trebui să fie Definația bisericii creștine, clădiri, oare? Aici nu am întrebat, de ce a spus capitolul Biserica lui Hristos? Sunt și alte biserici? Nu se știe numărul exact de religii din lume. Se știe doar că, în mod oficial, rămâni în sunt 40 și ceva de culte. Dar în afară de aceste culte înregistrate la Ministerul Cultelor, mai sunt foarte multe biserici care nici măcar nu sunt recunoscute de stat. N-au niciun act de existență, nici o Dar când e aceasta, în interiorul aceleiași biserici, dacă ei iei doi oameni și îi un lucru despre credință, lucrul A aproape că nu te doi oameni care să zică la fel despre același lucru. Sunt foarte multe biserici găsiți lucrurile acestea. Vreau să vă întreb, toate aceste biserici sunt al lui Hristos? Unii au impresia că pentru liniștea lor sufletească nu contează la ce biserică te duci. Indiferent de biserica la care mergi, în cele din urmă vei fi întâi. Ați auzit obiectivul acesta? Cu siguranță că a auzit, nu? Ideea aceasta a apărut mai de mult în lumea creștină. Dar cel mai puternic a afirmat-o, cel mai mare istoric al religii lor, cu numele Mircea Eliade, un român. Și s-a zis așa, fiecare biserică este o cărare spre Dumnezeu. Și știți cum e la deal sau la munte? E vârful muntelui și e pe spre multe lui din parte. Asta a, -a dat din parte, aia la din parte, cealaltă, dar până la urmă tot ajungem în Călătă. Călătă. și Mircea Ierioză, nu contează în ce biserică ești. Dar atenție. el nu s-a referit, referit la creștini, nu s-a referit la hinduș, la musulmani, la oia care au mulți mântări. Indienii, de exemplu, au zeci de mii de și sunt așa micuți din lemn, din piatră și au o cameră în care îi așează pe rap și în camera aceea se întâlnesc în fiecare dimineață familia la învăciune vă spun acesta pentru că tatăl soției mele lucrând în antea la un inviat foarte bucat a fost invitat să facă să subgrăvescă camera aceea de închinare și când a văzut și noi, dar ce să-și am zis că acestea sunt Dumnezeu. Și avea copii mici dimineața la șapte. Copilul de trei ani sau de doi ani sau de cinci ani era trezit și cu toată familia, era dus înaintea celor dumnezei să se închină. Suntem aici reformați, catolici, baptiști, adventiști, nu-i așa? Vreau să vă întreb, cât dintre dumneavoastră vă copiii la șase dimineața să-i puneți cât ce nu la glăciune? Cât e? La Dumnezeu nostru, care e adevărat? Cât facem cu Și noi credem că religia noastră este adevărată și noastră este adevărată. Dar când stai și te gândești că sunt oameni, și Mircea Eli a zis, nu-i corect ca numai creștinii să fie mântuiți. Și indienii ăștia credincioși care se în fiecare zi, sau musulmani, a s-o zărădată pe țară musulman. Să auziți cum noaptea la ora fixă se aude glasul hagiului care, acum au micuzoare, se aude tot orașul, nu doar la țară, în oraș, se prin luminile trezesc oamenii, de punctul ce nu-mi și se luagă. Și Mircelea de cum să poate nu a creștinii să fie cumpliți. E bine, în cursul acestor întâlniri, aș vrea să vedem ce ne spune Dumnezeu. Pentru că dacă ne sunt înșelați de această concepție că fiecare piserică este o cărare care duce la Dumnezeu. Atunci nu facem altceva decât să ne înșelăm singuri. Știți de ce? Și acesta este primul text pe care îl citez în învățăturile de astăzi. Domnul Hristos, vorbind despre dimensiunea sfârșitului, spune și repete într aceasta acesta de mai multe ori în același capitol, Matei 24. Cu asta începe și cu asta se apropie de final. Spune așa, când ucenicii în întreabă, spune-ne câte te vor întâmplă aceste lucruri și care va fi să nu și al sfârșitului viacului acestui aia. Retrăspuns Iisus i zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Văd că Ia a reușit și de aceste versete pe de în partea noastră. Deci, prima avertizare pe care Domnul Hristos o face este băgat de seama să nu înșele cineva. Și Domnul Hristos dă mai multe lucruri ca indicii. Dar spune primul, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt, Ce înseamnă Hristosul? Mântuitorul. Fiul lui Dumnezeu. E foarte interesant că toate religiile, creștine sau necreștine, vor soferi omului mântuirea sau viața veșnică. Iar Domnul Hristos spune de la început, băgați de seamă, să nu vă înșele ceva de aceea. Prima învățătură pe care o avem de extras pentru că aceeași avertizare se repetă în versetul 23. Căci dacă vă va spune cineva, iată Hristos este aici sau acolo, să nu îi credeți. Adică dacă vine cineva și zice, hai să vezi unde e mântuirea și îți oferă mântuirea. Să nu îi credeți. De ce? Că se vor la mulți, Hristos mincinoși și păroroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele -a cu putință chiar și pe cei aleși. Poate că unii dintre noi ne considerăm mai favorizați de Dumnezeu, până ne-au proțin, ne-a cum aștept Scriptura. Suntem între cei aleși, dar Domnul Hristos spune, că aveam de seamă că ăștia sunt în stare să înșele pe cine. Până și pe cei aleși. Însă înseamnă aceasta vreau să vă spun un lucru. Știți când e cea mai mare tragedie? Când te duci la piață și cumperi un kilogram, sau la un magazin și cumperi un kilogram de roșii și spune că o roșie mai e puțin sau spune una stricată, e păcat, nu? Că te înșelat, nu? Ai pierdut o roșie. Când te duci și îți cumperi o mașină și el zice că mașina e bună și merge bine, după două zile constată că e păcat că te-a înșelat, nu? Sau vine cineva și îți cere banii într-unul dai, că îl cunoști și ți prieten și nu-ți mai bani. E de păcat că te-a înșelat cea mai bun prieten. sau poate chiar cineva din familie te-a o să mai întâmplă și lucruri din atât pe pământul nostru, nu? Dar vreau să vă întreb ceva. Ce e mai grav? Toate aceste înșelăciuni sau să te înșeli tu singur? Mi s-a întâmplat să vă înșelați singuri? Să vă păcăliți singuri? E grav ca să ne înșele cineva când în întruirea. Dar e și mai grav ca să ne înșelăm noi singuri. Spune Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că n-au crezut adevărul. Dumnezeu i-a văzut să creadă o, -o. În seara aceasta, vreau ca încris la pași să vedem ce a și ce înseamnă Biserica de Hristos. Prima dată, în Sfânta Scriptură, acest cuvânt apare în Matei capitolul 16, versetele 17 și 18. Hai să citim de la versetul 16 ca să înțelegem mai bine. Simon Petru, dreptul răspunsului tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Ferice de tine, Simone, Fiul lui Ionat, încă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, Tu ești petru, și pe această piatră voi zi din biserica mea și porțile locuinței morților nouări. Ce este Biserica Lui Hristos? Biserica Lui Hristos este ceva ce este construit de cine? De Domnul, de Domnul Hristos. Și care are o temelie care este pusă de cine? De Domnul Hristos. Nu ne ocupăm chiar aceasta de temelia misericii. Pentru că, într-una din temele viitoare, vom vorbi despre cedelia, piața pe care este gândită biserica. Majoritatea creștinilor au impresia că biserica este cuzidită pe Petru. Dar, în seara aceasta, nu analizăm lucrul ăsta. Într-o ocazie viitoare, o să vedem pe cine este gândită această biserică fie. Înseamnă aceasta, în ceva, că Biserica lui Hristos este zidită de Hristos și este acea construcție care nu e biluită de locuința morților, adică este Biserica Mântuitoare. Ați auzit această idee, nu? Nu vreau să trageți concluzii greșite. Spune că biserica nu va fi givită de locuința morților. Și o să vedem cine este cel care dă mântuirea. Biserica sau Hristos? Sunt unii care cred că biserica dă mântuirea. Dar noi într-o de viitoare vom vedea cine ne dă mântuirea. În seara aceasta vreau vrea să înțelegem că biserica lui Hristos este zidită de Hristos. Și cum această biserică lui Hristos nu este de astăzi de Atunci când Sfântul Apostol Pavel începe să-i numere lista credincioșilor în Epistola Sartă pe Evrei, pe cine așează El în capul listei celor credincioși? Pe cine? Pe Domnul Hristos? Nu la pe Domnul Hristos. De ce? Pentru că Domnul Hristos este sus mântuit, El este mântuitor. Iar biserica lui Hristos este alțărită din cei care în Domnul Hristos. Și El spune așa. Credința este un credere nechimită în lucruri negrușite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că din prin aceasta cei ce din vechime au căpădat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Unul începe a văzut i pe cei credincioși. De la pedru, pe de la Avel. Dar mei, vreau ca în ocazia de astăzi să vedem că Biblia lui Hristos este adunarea tuturor celor credincioși, a celor care cred în Isus Hristos și care se lasă în Cris de Hristos. Vom face acești pași și veți vedea că întotdeauna când Scriptura vorbește chiar în Vechiul de Testament, fără să folosească cuvântul biserică. Se referă la cei care au crezut. Pagăl ne, -l, ne -l spune aici mai întâi pe ave. Vreau să fac un sald mai departe. Următorul mare om al credinței care a trăit într-o vreme asemenea, nouă. Și când Domnul Hristos vorbește despre de vremea sfârșitului, spune că în zilele de pe urmă va fi ca în vremea Lui lui? Noe. Alinoie Dragii mei Observați Că Dumnezeu Hristos arată Că biserica lui din vremea sfârșitului Va trece printr-o perioadă Ca în vremea noie Și cum era vremea Alinoie? Și nu am Atât de căzut Încât Dumnezeu I-a făcut rău că și gândurile omului eram îngreptate în fiecare din numai spre rău nu cred că e vorba de ea doar de ea doar de din lume doar de ea care se închină în diavolului știți că sunt din ea care se închină în diavolului, nu? cântă, dansează, se închină în diavolului și după aceea când au ars în colectiv i-au pus pe preoturi, să i-au gătăvat să spui pacote. Unii. Și cei care au scăpat de acolo, din focul acela, în interviuri când au fost întrebați, tot la diavol se închină. Dar sunt cine, dar nu ne-ai Vreau să te întreb. Astăzi, ți-a ce trecut prin ceva rău? În gând. E cineva aici la care nu i-a făcut primite niciun gând rău? Înțelegeți? Lumea de astăzi e ca o cremă din noi. Și lumea aceea atât de rea, Dumnezeu îl cheamă pe noi, și transmite o de mântuire. Și spune lui noi să-și facă o corabie și cheamă pe oameni să intre în corabie. Iar în nouă testament Corabia Lui Noie este asemănată cu biserica Lui Hristos, pentru că acea corabia Lui Noie i-a pe cei care credeau în cine în cuvântul Lui Dumnezeu și au fost salvați doar cei care au ascultat chemarea din Prima idee pe care vreau să înțelegem de aici este că Dumnezeu își biserica prin chemarea pe care o face la mântuire. Și această chemare la mântuire este adresată tuturor oamenilor. Și biserica de Hristos este adătuită din cei care, care ascultă lasul chemării pentru după aceasta vă mai un comentariu tot din Iisus ca să vedeți că Dumnezeu nu și-a schimbat modul de a lucra cu oamenii. Auziți ce spune Dumnezeu când îl cheamă pe Avram. Dumnezeu a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rodinia ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care te voi arăta. Voi face din tine un mare și te voi binecuvânta îți voi face un nume mare și îi fie o binecuvântare. Voi binecuvânta pe toți ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dragii mei, e aici vorba de Biserica lui Hristos sau de evrei? O, oh, cât a lucrat diavolul să-i pe o grămadă de predicatori, să spună că vechiul testament este de privit trei. Ce unelte și Hristosilor mincinoși pot să fie? De ce? Pentru că în vechiul testament Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să fie ce să fie fratele. Zice, toate familiile în Pământul meu, după aceea, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl trimite să scoată poporul Israel din Recii, spune, voi veți -mi Mina, inimina neamurilor. Gândiți-vă la aceea când Dumnezeu e nevoit să-și minicească poporul și vine în de, de și dărâmă Ierusalimul, dărâmă templul și duce pe Ibrahim în robie și Dumnezeu îi vorbește în discuini. Un evreu? Nu. Vă zicem ca să înțelegeți cât Hristos în sunt în lumea de astăzi, când vin și spun că Vechiul Testament e pentru evrei. În Vechiul Testament, Dumnezeu îl duce pe Daniel în Babilon, în fara celor mai de jos în la idoli. Și toată Scriptura. Babilonul reprezintă pe cei care se închină alți cumva decât de Dumnezeu. De la Pavel, decât Dumnezeu în cortamiglie. Pentru că Babilonul a reprezentat întotdeauna pe cei care s-au răsplătit. Și Dumnezeu îl duce pe Daniel acolo. Și Dumnezeu nu i dă visul lui Daniel, ci de visul cui? Lui Nebucanețar și Nebucanețar ca Dumnezeu. Era un în întoracul când. Care se considera pe ține Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu i-a dat visul acela cu chipul din mai multe metale, aur, argint, aramă, fier, lut amestecat cu fier, și vine Daniel și îmbăcește visul și spune: Uite, Dumnezeu ți-a arătat că tu ești capul de aur. Dar Dumnezeu poate să dea de câte o dată părți. Daniel, capitolul 3 ne vorbește despre. Chipul de aur. deși Împăratul a zis da, doar Dumnezeu poate să descopere lucrurile astea. Că nu poate nimeni să descopere ce-a de un om când e la mâine. Și Dumnezeu îi face pe Dumnezeu să înțeleagă profeția. Dar se mulțumește Dumnezeu. Nu! În timpul acela, Împăratul era considerat Zeu, în plebe de Dumnezeu. Și atunci el a promulgit să se facă un chip de aur și a promulgit ca toată lumea să vină să se închină înaintea acestui chip de aur. Și Dumnezeu îi dă lui nebucaneța cu o fiție. Și cei care știți, când celălalt un om îl face de nebucaneța să recunoască pe Dumnezeu ca fiind cel care poate să dea doi împărăția cui vrea, n-a fost ușor pentru Dumnezeu. Mai întâi, împăratul caractere ia o foc pe cei trei nimeni care nu s-a închinat la Hipodoc. Și el vede cu totul de foc alături de cei trei. Pe unul care se mâna cu fiul omului, adică cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos Și ne bucură să sărcerea cu cei trei. Și Domnul crește și spune: Nu este niciun Dumnezeu pe Pământ ca Dumnezeul vostru. Pentru că Dumnezeu dorea să chiede la mâmbire pe toți oamenii, nu doar pe vrei. Biserica lui Hristos, întotdeauna, a avut această chemare, a fost chemată de Hristos și primită ca să cheme pe toți oamenii. Pentru că timpul voară trebuie să fac un salt mai departe. Mă să minte. Zic ziua aceea că Domnul Hristos au urcat în corabia lui Petru și Andrei pe malul lacului din Nezaret. Domnul Hristos a predicat multii din corabia lui Petru și a dea Și după ce și-a terminat predica, i-a spus lui Petru, duceți corabia la alte A urcat în regele. Și Petru îi spune, învățătorule, toată noaptea am crescut și n-am prins nimic. Cu alte cuvinte îi spune Petru la Domnul Hristos tu e bun la prezici dar la pescuit eu mă dar zice, la cuvântul tău o să aruncă măreșirea și Petru aruncă măreșirea și se urme. și atunci spune Evanghelistul Luca să au chemat pe ceilalți Luca capitolul 5 și pentru că au făcut semn tovarșilor lor care au de cea, în cealaltă curare să vină, să-i ajute au, cei au venit și au pus amândouă curăbile așa că au început să se afunde și când au văzut că se afundă. prin pentru când a văzut franții toată, a mâncat la genunchi și i-a zis, Doamne pleacă de la mine că sunt un bătătos chemarea lui Hristos, la mântuire, începe cu a ne descoperi că suntem păcătoși. De aceea, în ziua aceasta, aș vrea ca să vă gândiți că Biserica Lui Hristos este Biserica aceea care aduce chimarea Lui Dumnezeu la mântuire și care îți arată că ești bătătă. Dacă nu sunt păcătos, nu am nevoie de, de Dumnezeu Hristos, de mântuire. Cine ne arată cât sunt de păcătos, dragii mei? În seara aceasta. Eu vreau ca să înțelegem că Biserica lui Hristos este chemarea pe care El nu o face la mântuire. Dar întotdeauna, am văzut, când omul s-a întâlnit cu Dumnezeu, A zis caracelui. Nu vin. S-a terminat. Ce a făcut Moise când a văzut rugul aprins? Dumnezeu i-a descoperit clănțânile din cealaltă cărucul pe, pe care îl face este. Și Moise și-a acoperit fața. Ce a făcut Ioan Evanghelistul când a venit Îngerul cerul Plin de slavă lui? Și-a făcut Daniel, profetul, atâților, în fața măreției Sfințeniei lui Dumnezeu, omul ziunde păcătoșeniei din locul. Dragi mei, cuvântul Scripturii mea arată, că Biserica lui Hristos a avut întotdeauna rolul de a primi de chemarea la bătuierii. În faptul, capitolul 1, versetul 7, ne spune, până la urmă, citim. Deci, apostolii, când erau strânși -o la altă, l-am întrebat, era chiar înainte de denunțarea Domnului Hristos la cer, Doamne, în vremea aceasta e de gând să așeți din nou împărăția Israel. El a răspuns, Nu e treaba voastră să știți, vremurile sunt săracele. Pe aceste tatăl dar a păstra sub Lui și voi veți primi o putere și când se va pocuri Duhul Sfânt peste voi, nu veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samarie și până la marginile Pământului. E chemarea la Cământului a Domnului Hristos, biserica lui Hristos trebuie să ajungă până la marginile Pământului. Este această chemare pe care Domnul Hristos o face la Mântului Vreau să ne intre la tope neînchirea aceasta să vă duc câteva avertisme. Atunci când în cartea cu Ioan privește spre istorie, Dumnezeu îi descopără ce urmează să se întâmple. Întotdeauna în profeție biserica este simbolizată Printr-o femeie. Și în Apocalipsă, capitolul 12, versetele 1 și 2, citim așa: În cer s arătat un semn mare, o femeie vorbită în soare, cu luna sub picioare și o comună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, tipantul în nașterii și avea un mare chin ca să nască. Despre cine vorbește despre Marie? Dacă știm, mai departe, vedem că Balaurul a înainte înaintea femei care sta în naptă pentru ca să mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să toate neamurile cu un de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de Dumnezeu. Despre cine vorbește acest capitol? Vorbește despre nașterea Domnului Hristos din veciora Maria. Dar, zice, era o femeie cu douăsprezece arătând că Maria reprezintă Biserica lui Hristos, directul cetamenii, cu cei 12 patriașii și Domnul Hristos vine de acolo. Și apoi, biserica aceasta este urmărită și în cele din urmă spune versetul 17 și balau în iat pe femeie, s-a dus să facă război cu a seminției ei, adică războiul diavolului nu s-a terminat când Duhul Hristos a lăsat la cer, ci El s-a dus să facă război cu rămâșița seminției ei, adică cu creștinismul. Și dragii Și știți ce e Că în imaginele acestea de lui, spune Ioan, m-a dus în Duhul într-o pustie, și-am văzut o femeie șezând o fiată de la la sacoșie plină cu nume de ulă și avea șapte capete și de coarne de mea era bărătată cu purpură și stacoșiu, și cu pietre scumpe cu mărgăritare ținea în mână un potit de aur plin de stricăciuni și necurăsile cu ei pe fund de putat scris un nume, o taină a venut cel mare, mama urbelor și pământului. În această imagine, Apostolul Ioan descrie biserica compromisă, biserica plină de iorătrie, lastrie o care ca să nu stă adică are putere, are banii. Mei, în vremea de, sfârșit, de, de sfârșit, Scriptura ne prezintă o femeie curată și o femeie îmbrăcată în stacoșii. Adică, este o biserică de Hristos și vor fi Hristos Micii Noștri, spune Domnul Hristos. Vedeți de ce? Înseamnă aceasta este importantă este important să căutăm, să descoperim care este Viserica lui Hristos. Și înainte de încheiere, vreau ca să vă dau cel mai frumos text din aceasta. Pentru că Biserica lui Hristos este trupul lui Hristos. ce o zice, spune Scriptura. Efeseni, capitolul 5, Travestitul 23, căci bărbatul este capul Peste. și după cum și Hristos este capul bisericii, el, un viitorul struptului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestelele să fie supuse bărbatilor lor în toate lucrurile. Părbaților. iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să de înaintea Lui această biserică slăvită, fără față, fără fără sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă asigur de ceva. Biserica lui Hristos este acea biserică în care oamenii sunt... Trupul lui Hristos, se lasă curățiți, sfințiți, cum spune aici, să o sfințească după ce a curățit-o, ca să o pățișeze înaintea lui, adică a lui, această biserică slăvită, fără fată, fără îmbulcitură sau altceva de la acesta, ci sfântă și fără picană. În ziua aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu are o biserică care este pregătită și pe care o pregătește. Dumnezeu nu renunță la niciuna din fugăduințele sale. Eu și-am primit toate fugăduințele, iar fugăduința lui este că biserica aceasta a fost înainte înaintea lui Dumnezeu, slăvită, fără pată și fără sfârșită. Dumnezeu ne să ne ajute. Sau din chemarea lui. Și Dumnezeu să ne ajute să auzim glasul Lui Dumnezeu care ne vorbește, să ne conducă în această biserică și viața noastră să fie curățită, să fie fără nicio pată, fără nicio spărcitură, pentru ca să putem să fim în această biserică atunci când El va reveni. Vreau să te întreb, vrei să faci parte din această biserică de Hristos? Vreți? Da. Dragii mei, cercetați-vă în inima. Nu vă cer să vă schimbați religia. Nu. Vă cer să priviți în sufletul dumneavoastră. Și vă cer ca să cântăriți. Vreți mântuirea? Dumnezeu să ajute ca toți să vă în mântuirea. Să-L primim în viața noastră și să lăsăm să ne mântui.